És dimarts 15 d'octubre i a l'informatiu de la ràdio Palafrugell us explicarem que l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural organitzen un acte de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem amb més de 500 persones a Plaça Nova, ahir a Palafrugell. Les referents de convivència fan públic un nou projecte que portarà diversos joves palafrugellencs a l'estranger. Escoltarem alguns dels fragments més destacats que ens va deixar la Cautar Bridge ahir a l'hora del peix fregit. La informació comarcal ens portarà fins a Castell-Platja d'Aro per comentar que l'Agència Catalana de l'Aigua es compromet a modernitzar i ampliar la depuradora del ri Ridaure. Tornarem cap a casa nostra per explicar que l'Escola de Música presenta dissabtes musicals, un projecte per apropar la música als infants dels 0 als 3 anys i dels 3 als 6. I acabarem aquest informatiu conversant amb Gerard Alemany per comentar l'èxit de participació a la Ràdio Calocen 52, una prova que, a més a més, s'hi van recollir 37 quilos de brossa i mig quilo de cigaretes. Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 15 d'octubre i ho farem posant la mirada en els fets que es van esdevenir ahir després que es conegués la sentència del Tribunal Suprem i és que ahir dilluns aquí a Casa Nostra doncs va ser una jornada molt llarga com també ho va ser a molts punts de tot el territori català. La primera acció a Palafrugell en motiu del rebuig de la sentència del procés va tenir lloc a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament. Una mobilització que va plegar al voltant de 300 persones i en aquest acte Josep Epifarré, alcalde Palafrugellenc, va avançar que els actes Institucionals del Consistori quedaven sospesos fins a la celebració del ple extraordinari que tindrà lloc avui a dos quarts de vuit del vespre i que podreu seguir, òbviament, des d'aquesta sintonia. D'altra banda, la gran concentració va tenir lloc a les 8 a Plaça Nova, un acte organitzat per l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural i que va congregar més de 500 persones. Així doncs, un acte que de nou va mostrar que Palafrugell rebutja la sentència del procés. I d'altra banda us hem de explicar que la localitat de Torruella de Montgrí, de la baixa empordanesa Dolors Bassa, condemnada, recordem, a 12 anys de presó, de presó serà avui l'epicentre dels actes contraris a la sentència del Tribunal Suprem. Així, els alcaldes i regidors dels partits independentistes, formats per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP i també altres formacions independents, a la demarcació de Girona, han convocat per avui dimarts a les 6 de la tarda un acte unitari de rebuig per les condemnes conegudes ahir. L'acte tindrà lloc a l'espai Can Quintana, a Torroella, de Montgrí, a la població, com us hem explicat, de la Baixa Empordanesa i que va ser alcaldessa d'aquesta localitat Turro Torroellenca Dolors Bassa Així doncs, els actes a la comarca que també vam comentar ahir en aquests serveis informatius amb les afectacions viàries que hi va haver també doncs amb les mobilitzacions que hi va haver, per exemple, doncs a Platja d'Aro, també doncs les mobilitzacions que hi ha hagut des dels consistoris que han convocat plens extraordinaris per rebutjar la sentència com tindrà lloc avui aquest ple extraordinari a l'Ajuntament de Palafrugell, un ple que recordem, podeu seguir a partir dos quarts de 8 des del 107.8 de l'FM i també a través de ràdiopalafrugell.cat. Seguim en els informatius de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 15 d'octubre i ho farem doncs, deixant de banda... De moment, doncs, aquests temes relacionats amb la sentència del procés, que ahir ja vam dedicar força estona en aquesta mateixa sintonia. I a continuació, doncs, parlarem del projecte col·laboratiu de convivència que s'ha iniciat a Palafrugell i que es va presentar durant la celebració del Consell de Joves de Divendres passat. La Cautar Brich ha explicat a Ràdio Palafrugell aquest projecte col·laboratiu que va presentar-se, doncs, com dèiem, divendres i on un total de 14 voluntaris es van voler sumar a aquesta iniciativa que té com a objectiu principal és brindar les diferències entre Palafrugell i altres països. Així els joves del projecte guanyador podran visitar el país en qüestió per viure en primera persona l'experiència a la qual volen fer referència. Preent com a referència precisament el que es fa a Roses, les referents de convivència de l'Ajuntament de Palafrugell han ideat un projecte de convivència dirigit a joves entre els 18 i 29 anys del municipi. A diferència però del que es fa a la localitat a l'Empordanesa, el de Palafrugell va una passa més enllà. En aquest sentit el projecte col·laboratiu de convivència no només se centra en un territori en concret com fa la localitat de Roses. Quan Roses, el que és la xarxa de de, com he de ser, diu, si no recordo malament ara uh -huh. que pot ser el Mohamed Elamrani ells porten fent, però ells ho, ho, ho destinen més a, a només anar al Marroc, al Marroc a, tal, sí, a diferents punts del Marroc però uh -huh. no, diguem que de moment no es mouen d'aquell país no? nosaltres ho volem ampliar una mica més no només centrant-nos en un país perquè a la fi hi moltes cultures uh -huh. i mitjançant la, doncs, la tria dels propis joves anar a fer, possible, a, fer la, a fer realitat el que, que surtis surti al final. No? Així doncs, la Cautar Bridge remarca que els principals objectius d'aquest projecte són fomentar la convivència, la interculturalitat i la diversitat, tot això materialitzat posteriorment en un audiovisual. L'objectiu de fomentar doncs, una mica la convivència, la interculturalitat i la diversitat entre aquí i, i bueno, entre la Fugell, sobretot,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 en un altre país, en una altra zona. La resposta dels i les joves que divendres eren al procés participatiu del Consell de Joves va ser molt positiva. Així, un total de 14 joves es van apuntar a formar part d'aquest projecte. A més, ja van començar a sortir les primeres propostes per visitar zones com Escòcia o el Sàhara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 i es van veure molt animats. Una reacció dels i les joves que la Cautar qualifica de molt agradable, d'altra banda, admet que l'elicient del viatge va ser un fet que va despertar encara més l'interès del jovent. Realment realment va ser algo cosa molt, molt agradable, vull dir, els joves estaven molt atents i, molt... I ja fins i tot entusiasmats pel que, que van proposar, mm -hmm. vull dir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 a partir d'aquí doncs, començarem ja a moure fil. El procés participatiu continua obert fins a finals d'aquest mes d'octubre per apuntar-vos i per poder aportar noves propostes ho podeu fer a través de l'Instagram de les referents de convivència de Palafrugell i a principis del mes de novembre serà quan es donarà a conèixer el projecte guanyador i la desena de joves que el duran a terme i que visitaran el país que hagin escollit. Seguirem comentant aquí en aquesta sintonia i a més a més, poder recuperar la conversa íntegra que vam mantenir ahir a l'hora del peix fregit amb la Cautar Bridge, una de les referents de convivència que ens va explicar aquest projecte que s'ha iniciat des de l'Ajuntament de Palafrugell. Tercera informació en aquest noticiari d'avui dimarts i com és habitual, doncs, aquesta informació fa referència a la notícia destacada de la comarca que avui ens portarà fins a Castellplatja d'Aro i és que ja s'ha posat el fil a l'agulla per renovar la depuradora del Ridaura, modernitzar-la i dimensionar-la a les necessitats actuals de la població a la que serveix. L'Agència Catalana de l'Aigua té un llistat de 35 actuacions prioritàries a les comarques gironines que s'haurien d'executar abans del 2027. Una d'aquestes actuacions és la depuradora de Ridaura, un centre que va començar a operar als anys 80, pensada per a una població que és pràcticament la meitat de la que hi ha actualment. Un fet que suposa, doncs, un greu problema pel seu funcionament. Davant d'aquesta situació, la depuradora necessita tres actuacions. Una primer és l'ampliació d'aquesta per dimensionar-la a la població actual i futura amb més capacitat així per filtrar aigua. Una segona és instal·lar mecanismes per disminuir les pudors que emet i, finalment, construir una tuberia que porti l'aigua ja depurada al mar en lloc de llançar-la al Ridaure, com fa fins ara. A la comarca, l'actuació del Ridaure no és l'única i és que també hi ha previstes actuacions al sanejament de Gualta. La primera fase del canvi de col·lectors de sanejament de la Bisbal i la remodulació de la depuradora de Palamós. Tornem en aquest informatiu a casa nostra i posarem la mirada ara en l'escola de música i és que presenta un nou projecte dissabtes musicals per apropar la música els infants han visitat els estudis de ràdio Palafrugell la Rita Ferrer, la directora de l'Escola de Música i també l'Enric Ferrer, per comentar aquest nou projecte. Primer de tot, doncs, ens expliquen quin és l'objectiu principal que persegueix aquesta nova proposta que ens porta l'Escola de Música. És una programació que l'hem muntat una mica per donar cabuda, a una franja d'edat que teníem una mica oblidada, que era una franja d'edat de 0 a 3 anys, i de 3 a 6 anys ja hi treballaven més, però també dins aquesta programació també hi tenen cabuda. Llavors ah, són uns activitats que portem pedagogs i especialistes en, en, en música d'aquestes edats i gent que es dedica a fer espectacles per aquestes edats i cada mes fem una, una activitat diferent en la qual cosa els, el, els pares, perquè serà una activitat familiar, i els, els nadons i els nens podran fer un tasc de diferents persones i, i, i companyies que es dediquen en, a, en aquest àmbit. Aquestes propostes que arribaran cada darrer i de cada mes, com ens explicava l'Enric, doncs, per a infants de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys, i que doncs, cada una de les activitats estarà portada per diferents persones, com ens ha remarcat la Rita Ferrer, la directora de l'escola que hem triat diferents personatges, diferents pedagogies o diferents companyies, eh, puguin fer arribar en els més petits, els més menuts, eh, 0-3, i, en, i en, acompanyats d'un pare, bueno, d'un adult, eh, d'un adult. no cal ni pare, ni mare, ni àvia, el que sigui, però d'un adult, I, i llavors aquí ells faran una, una sessió d'uns tres quarts d'hora, no pas més, perquè, perquè s'ha d'acui més en a, a, a l'edat dels nens. I després, el, la mateixa companyia, els mateixos pedagogs, les mateixes persones, faran també per als més grans. Jo ara ho he dit i després, i no. Serà primer, serà, la primera sessió serà de 3 a 6 anys, i que començarà a, les, a dos quarts d'11 del matí, i després a les 12, la segona sessió serà per als més menuts, de 0 a 3. Uh -huh. uh, l'especificitat de cada un d'aquestes agrupacions uh, vindran donades per un programa individualitzat de cada un. El primer serà el 26 d'octubre uh -huh. i llavors, doncs, Mosinfant tindran el seu, el, seu propi, el seu propi programa, eh, que se'n diran Fulles Benes, Fulles Van però bàsicament perquè tinguin la, la, el coneixement de qui són aquestes persones i quin és el seu objectiu. Això estarà, diguem, posat a part. En total seran nou sessions, aquestes dissabtes musicals, però no cal que s'assisteixin a totes nou, sinó que es poden doncs, assistir a una o fins i tot doncs, han creat algun pack de quatre per tal doncs, que aquestes propostes sortin més econòmiques a les famílies que així els interessi. També he fet un pac de, de quatre sessions i un, un pact de totes les sessions perquè sortir més econòmic, els que venen a totes, però si volen venir només en una, poden venir només en una. Aquesta és una proposta doncs, per la qual també hi ha dhaver inscripcions prèvies i ja és que doncs, les activitats d'aquests dissabtes doncs, estan limitades a un nombre d'infants entre la desena i la quinzena, per tal donc que s'aconsegueixi també un dels objectius principals, que és doncs, que hi hagi aquesta proximitat entre els pedagogs que, que imparteixen aquests tallers i els propis infants i famílies. Les places són limitades perquè l'espai és limitat, és, és una, serà un espai de, de, de l'escola de música, l'energia, que, que, que és ampli però és limitat, no és un teatre, llavors, clar, les places són limitades. Depenent de l'activitat estaran limitades en un número que, que normalment estarà al voltant del, dels 12 o 15 eh, nens o nadons, però com que tenim varios espais dependrà. També podem anar en un espai més gran d'allà a l'energia que el millor ni podrem fer que un més. però sempre tenim la, la voluntat de que sigui una cosa de proximitat. Així doncs, amb l'arribada de l'Escola de Música per fi, doncs, el seu nou emplaçament a l'energia, Arriben també els nous projectes que proposen des de l'entitat Palafrugellenca en aquest nou espai, com són aquests dissabtes musicals. Podreu trobar més informació al web de l'Escola de Música i també doncs, podeu trobar aquesta conversa que hem mantingut avui doncs, amb la Rita Ferrer i amb l'Enric Ferrer a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, en les properes hores. I arribem al final de l'informatiu i ho farem fent un repàs d'una de les activitats estrelles a nivell esportiu que tenim a Palafrugell amb l'arribada de la Tardó que és la Radical Swim, abans coneguda com a Radical Mar Brava, i que enguany doncs va canviar el nom, recordem, Radical Ocean 52. En eh, farem balanç amb en Gerard Alemany, com vam fer amb ell mateix eh, durant la prèvia. Contactem doncs amb en Gerard, que tenim al l'altre costat de la, la línia de telefònica. Bon dia. Hola, bon dia. Molt oh, bon dia, què tal? Gràcies per atendre la nostra trucada. Nosaltres, molt bé, vosaltres ja esteu recuperats d'aquest intens cap de setmana.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 si són partíceps d'alguna manera de que l'ambient sigui tan i tan bo i que els participants també un doncs, notin i que i notin una mica eh, doncs, aquesta... bueno, aquest cuidat, aquesta... aquest ambient diferent que, que té la Radical en aquest, aquest any, Ocean 52. Uh -huh. uh... Ho hem comentat a l'inici no? aquest nombre de participants, eh, però també més enllà d'això, enguany. guany doncs, eh, també teníem altres novetats que vam repassar amb tu, doncs, aquestes eh, de caràcter més eh, mediambientalment sostenibles, una miqueta doncs, posant la mirada en la sostenibilitat i en la cura pel mediambient. Com van anar aquestes dues activitats paral·leles que recordem van ser la Beach Cleanup i també l'Ecoswimming?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 Sí, perquè lamentablement doncs, les imatges que a vegades ens arriben, fins i tot ara, Gerard, doncs, no sé si ho tenies present, però fa poc més d'un mes o un mes i es catx, que, que doncs, ja es va fer una recollida de, de, de brossa de residus a, a la platja d'Allafranc, també a, a Calella, i ara crec que recordo que es van ser 35 quilos els que es van recollir de, de brossa tant al mar com també a, a la platja o als, o als indrets. Vosaltres també veu recollir força quantitat? Vau trobar...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 sempre sorprenents, no? Uh, però, bueno, sí que no va ser molt, molt, molt notori, però, bueno, sí que igualment, doncs, uh, va estar molt bé i es van trobar totes aquestes coses, però, per exemple, en quan al beach clean-up, tot i que semblava que la platja estava més o menys neta mm -hmm. i que, com bé t'ho doncs, es van uh, prèviament ja s'havia fet un, una recollida, uh, doncs, mira, ens vam trobar 37 quilos de, de brossa, en total, i, <t 'ha> perquè tinguis una, una idea, es van trobar... Uh,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 Doncs Gerard, hem volgut fer el repàs amb tu al voltant d'aquesta doncs, 11 edició de la Radical Ocean 52, si voleu doncs, saber més al voltant dels guanyadors, ho podeu visitar a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat també trobareu un enllaç amb el Club de Acció Radical, on podeu trobar doncs, més informació al voltant d'aquestes proves i Gerard, suposo que amb, amb la satisfacció d'aquest cap de setmana, doncs no només esportivament, sinó també a nivell sostenible, amb ganes noves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 Don, moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tothom que ha participat, voluntaris, caiaquistes, els swimmers, a totes les marques que en aquest, en aquesta edició ens han ajudat, així que ens venim a la propera. I tant separat, moltes gràcies. Un plaer. Doncs amb aquesta conversa que hem mantingut amb Gerard Alemany del Club Natació Radical Swim, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimarts. Nosaltres us recordem que a dos quarts de vuit hi ha la sessió plenària extraordinària al voltant d'aquest rebuig contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia Espanyola d'aquesta sentència coneguda com la sentència del procés i, per tant, doncs, podeu seguir en directe a partir dels quarts de vuit aquesta sessió plenària. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Si voleu doncs, seguir-nos, es recordeu, 107.8 de l'FM o també a través de radiopalafrugell.cat. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.